Nagyon sokat jelentett ez neki, mert az elmúlt három rezidensi éve az orvosi képességeit illető perfekcionizmus egyébentelt. Senki nem keményebb Dave Lévivel, Dave Lévinél. Már az orvosi egyetemen is komolyan ostorozta magát, és ez a rezidensi évek alatt sem enyhült. Ha Dév nem tökéletes, meggyőződése, hogy borzasztó. Ha nem a legjobb, meggyőződése, hogy a legrosszabb.